O văz ca prin vis. O văz limpede așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. Cum deschidea poarta, îi sărea înainte. Ea băga bineșor mâna în sân și-mi zicea, Ghici! Alune? Nu? Stafide? Nu. Neut. Nu. turte dulce. Nu. Până nu ghiceam, nu scotea mâna din sân. Și totdeauna sânul îi era plin. Îi sărutea mâna. I-am dat părul în sus și mă sărutea pe frunte. Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii. Ea și furca cu cairul de in în brâu, și începea să tragă și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră. Ce mai vrei?" îmi zicea bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului. Să spui! Și niciodată nu-i sprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam. Uneori trezăream și-o întrebam câte ceva. Ea începea să spuie și eu visam înainte. A fost odată un împărat mare, mare, cât de mare! Mare de tot, și-și iubea -și împărăteasa ca ochii din cap, dar copii nu avea, și îi părea rău, îi părea rău că nu avea copii. Bunico, e rău să nu ai copii? Firește că e rău, casa omului fără copii e casă pustii. Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău.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 Era așa de cald, așa de bine în poala bunicii. O adiere încetinică îmi răcorea fruntea. Norii albi, alunecând pe cerul albastru, Mă amețeau, închideam ochii. Ea spunea, spunea înainte, Mulgând de repede și ușurel, Firul lung din cairul de in. Și se gândi împăratul ce să facă, Ce să dreagă, ca merii să facă mere.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 ca tine de mică. Camoșul de mică? Da, camoșul. Atunci și nu era mică de tot. E, așa, mică de tot nu era. Și zise împăratului: Măria ta, până noi lua un ulcior de lapte de la Zâna Florilor, ce doarme dincolo de valea plângerii, într-o câmpie de mușețel, și noi îi dăm merii cu lapte, merii. Nu leagă rod, Dar să te păzești, Măria ta, că îndată ce te simți florile, încep să se miște, să se bată și multe se apleacă pe obrajii ei și ea se deșteaptă, că doarme mai ușor ca o pasăre. Și vai de cel ce o vedea, că îl preface după cum o apucă o toanele, în buruiană pucioasă, ori în floare mirositoare, dar de acolo nu se mai mișcă.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 În cetișor. Și bunica spunea, spunea înainte, și fusul sfârr, sfrr pe la urechi, ca un bondar ca acele cântece din buruienile în care adormisem de atâtea ori. Și împăratul a încălecat pe calul cel mai bun, cel mai bun, îngânam eu de frică să nu mă fure somnul. Și-a luat o dăsăgă cu merinde și a plecat. Și a plecat. Și s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus, până a dat de o pădure mare și întunecoasă. Întunecoasă. De nu se vedea prin ea. Și acolo și-a legat calul de un stejar bătrân. Și-a pus desagele căpăței și-a închis ochii să se odihnească. Și pasă pădurea cânta și vorbea că era fermecată. Și cum îi aducea șoapte de departe, de pe unde ea era ca de fum, împăratul a dormit. Și dormi și dormi, dormi. Când m-am deșteptat, bunica îi sprevise